Власне, світське спілкування здійснюється задля того, аби продемонструвати іншим і переконатися самому, що учасники бесіди володіють правилами пристойності. Якщо виникає суперечка, то в основному це свідчить про вміння коректно дискутувати. До того ж, будь-які спроби вийти за межі пристойності – Господар має вправно припинити, перевівши гостру розмову на іншу тему за допомогою фраз на кшталт «Друзі». Цього року хоча й дощове літо, зате вдосталь овочів та фруктів. Наголосимо, для світської бесіди погляди співрозмовників у тій чи іншій справі не мають ніякого значення. Хоч би які були думки людей, Завершення спілкування відоме наперед. Учасники бесіди підуть додому, сказавши традиційне. Яке все-таки приємне товариство зібралося. Зрозуміло, ділове спілкування, як і світське, теж здійснюється за певними правилами. Однак правила тут не самоціль, а засіб забезпечення ефективного обміну думками, намірами, програмами діяльності. У разі порушення якогось правила слід пояснити причину нехтування його. Найчастіше подібне трапляється тоді, коли неможливо додержувати всіх правил в це дає ключ до з'ясування орієнтації та інтересів учасників спілкування. Скажімо, у діловій розмові правила кодексу вічливості приносять у жертву правилам партнерства. А якщо учасники зустрічі чинять навпаки, то насправді це світське спілкування під виглядом ділової бесіди. Та коли в товаристві, яке мало намір приємно згайнувати час, виникла принципова суперечка з ігноруванням такту, то йдеться вже не про світську бесіду, а про невчасну і недоречну ділову дискусію. Третє. Самопредставлення. Специфіка цих правил полягає в тому, що вони не є обов'язковими. Виконання чи ігнорування їх пов'язане не зі спільною для всіх ефективністю, а з особистим успіхом окремих учасників спілкування. Такі правила нерідко індивідуалізовані, конструюються за поодинокими винятками для власного користування. Прикладом може бути низка рецептів Дейла Карнеги, автора книжки «Як завоювати друзів і впливати на людей». І хоча ці рецепти прийнятні лише для окремих людей і можуть реалізуватися тільки за певних обставин, проте за бажання кожен зможе оволодіти мистецтвом спілкування. Дейл Карнеги пропонує шість правил, додерження яких дає змогу подобатися людям. Правило перше. Щиро цікавтесь іншими людьми. Правило друге. Посміхайтесь. Правило третє. Пам'ятайте, що ім'я людини – це найсолодший і найважливіший для неї звук, будь-якою мовою. Правило 4. Будьте добрим слухачем. Заохочуйте інших говорити про самих себе. Правило п'яте. Розмовляйте про те, що цікавить вашого співрозмовника. Правило шосте. Переконуйте вашого співрозмовника в його значущості і робіть це щиро. Звичайно, правила Карнеги не бездоганні вони мають певні неточності, навіть суперечності так, спроба додержувати всіх правил водночас може виявитися невдалою, навіть катастрофічною для досягнення мети спілкування. Безумовно, не можна бути щирим у висловленні своїх почуттів і розмовляти, зважаючи на інтереси співрозмовника, коли вони вас зовсім не цікавлять.